Позагинуло там 54 людини. Розпізнати, де хто, було неможливо. Тож спалили у крематорії, прах розділили на 54 частини і розіслали родичам. Чого той літак розбився, невідомо. Хто, каже, зіткнувся з птахом, хто через технічну несправність. Вибухнули баки з пальним. Дим був дуже жовтий. То вже інше питання, чому доля закинула наших пілотів у далеку африканську країну? як і наших моряків, плавати на чужих кораблях під чужими прапорами, А під якими ж їм плавати? Свій торговельний флот влада роздарибанила, от і плавають на чужому. Замість снігу йде дощ. Діди морози перевзулися зваляну кучеревики. Фрагменти решток тарашчанського тіла відправлені на експертизу в Росію. Вже навіть не тіла, а його решток. А також генетичний матеріал матері. Тобто з цієї жінки знову пили кров. Американський посол сказав, що від результатів розслідування цієї справи залежить майбутнє України. А наш нетиповий прем'єр-міністр казав, що від енергетики. Тож від чого ж воно не залежить – майбутнє України? І взагалі світу. Глобалізація глобалізує всі проблеми. І ні одної не зменшить. Зменшить тільки роль держав. Деякі скотяться по цьому глобусу як сльоза. Синоптики від політики прогнозують цілякі потрясіння і теракти. Вчені – парниковий ефект. Дефіцит води. Техногенні природні катастрофи. Папа Римський у своєму посланні Ірбі Ек-Орбі застерігає, що наступне століття може піти під знаком культури смерті. Закономірно. Коли починається смерть культури, настає культура смерті. Дружина каже, «Іди купи ялинку, хоч би перед Новим роком не читав газет». Я кажу, «Коли інтегруєш факти, бачиш загальну картину людства». «Далося тобі це людство», – каже вона. Тут хоч би вижити самим, але якщо я не виживу, то людство й не помітить, а якщо людство не виживе, то й мені гаплик. І взагалі, сказав я дружині, у Мексиці замість ялинок прикрашають кактуси. Вона покрутила пальцем біля скроні. Завтра Новий рік. У штаті Флорида врятували крокодила, що застряг у дренажній трубі. В Росії знайшли яйце динозавра. Бенгальському тигру заплумбували зуб. У США відбувся безпрецедентний суд. Якийсь чоловік покусав собаку. На фермах Великобританії виявили коров'ячий сказ. Дим залоскутав ніздрі Європи. В туманному Альбіоні спалюють десятки тисяч корів. Так, що не виключено, що рік змії може піти під знаком скаженої корови. Санта Клаус їде з Лапландії. Всім хотілося якось незвично зустріти міленіум. 87-річна американка стрибнула з парашутом. Уральський пенсіонер зробив 2001 присідання. Мексиканець узав шлюб з нареченою на кораловому рифі у Карибському морі біля острова Козумель. Лахмітник Аллахабаді станцював з чотирма запаленими свічками у вусах. Американський ілюзіоніст Девід Блейн просидів майже три доби у крижаній брилі, звідки потрапив до шпиталю і до книги Гінеса. Одеські еквонологісти зустріли міленіум на дні моря у товаристві пропливаючих риб. Не знаю, як на Канарах, а на острові Балі спекли довжелезного пляцка з кольорового рису. Італійці викидали старі меблі. Британці споглядали феєрверки на темзою і слухали свій бік-бен. Норвежці почастували гномиків. Австралійці засмагали на пляжах. голландці стрибали у кожену воду. На Кубі поєднали міленіум з 42-гою річницею Кубинської революції. У Північній Кореї закликали співвітчизників ще трохи потерпіти в ім'я майбутнього. Хорватський президент перебув новорічну ніч з бездомними у церкві Святого Франциска в Загребі. У Японії дзвін ударив 108 разів за кількістю людських гріхів, зазначених у буддизмі, з кожним ударом відпускаючи по гріху. В Нью-Йорку з найвищого хмарочоса спустився символ земної кулі – гігантський кришталевий глобус. У Парижі в центрі сучасного мистецтва майже тисяча барабанників зі всієї Європи відбивали секунди, що залишилися до нового тисячоліття. Деякі наші співвітчизники увійшли в 21 -е століття при свічках, Зате столиця сяїла й мерехтіла. Гейби – коштовний діамант на грудях нації. Найбубільніші киян віддали перевагу масовим дійствам. Зустрічали міленіум на Майдані. У новорічній фаєрії моста тисячоліть. Склад моєї сім'ї не схиляв до фантазійних проєктів. Ми зустріли нове тисячоліття у себе вдома. Потім вийшли на гору біля Андріївської церкви. Може на тому місці, де колись Андрій Первозванний становив свій апостольський хрест. Ми стояли як душі над панорамою міста. Нас пронизував вітер і відчуття свободи. Центр був весь перед нами. Головна ялинка держави плевла, мовсяюча щогла. Вирував Майдан Незалежності. Фонтанував шампанським. Люди урочисто і радісно переходили у нове століття. Я обняв дружину за плечі. Цілував прохолодні губи. Потім теж відкуркував шампанські. І ми випили з усіма і водночас наодинці самі з собою. Те, що вже спала. І малий спав. Ми війшли навіть в шпиньки. У нас було відчуття, що ми входимо у новий вимір історії. Але вранці прорвало воду. Я таки мусив викликати сантехніка. Сантехнік перепився. І не прийшов. Я перекрив крани. Приніс воду з бювету. Вода тхнула сірководним. І теж варила обід, затуляючи носа. Інтернет не працював. Бо провайдери теж розслабились. До того ж зникла електрика. Дружина раділа, що якийсь час я не читати газет але на кухні вобонів репродуктор. Ті ж самі голоси, той самий касетний скандал, ті ж дебільні ситуації у верхніх ешелонах влади. Я тільки не знаю, чому це зветься політикою. Політика – строго з грецької, це мистецтво керувати державою. Натомість тільки й чуєш, політика – це мистецтво компромісів, політика – це брудна справа, бардак, деребан і так далі. По-моєму, тут вже потрібні не політологи, а політ патологи. Новорічна ніч проминула без інцидентів. Хтось потрапив у тверезник, когось поранила петердою. В одному з кафедральних соборів розпиляли замки і вкрали ікону. В якій скав'ярній підлітки матрощене меблі. В Одесі на Дерибасівській побилися шість фотографів, не поділивши сфери впливу. Усі всім щось дарували. Дружина знайшла під ялинкою подарунок від мене, який сама ж і купила. Сказала «Дякую», кинувши на мене сумний іронічний погляд. Я отримав нову краватку, те, що традиційну, хустину, яку тут вже оптимістично й схвалила. Добре, буде на смерть. Малому я подарував глобус. Не все ж комп'ютерні ігри. Я подарував йому невеличкий блакитно-зелений глобус, такий був у мене в дитинстві. Хай покрутить, потуркає материки й океани. Але він сказав, фігня, купи пістолет. Борці батько подарував японську магнітолу, а його мамі новесеньку сріблясту хонду. Бізнесмени вміють балувати своїх дружин. Не те, що я інтелектуал-одиночкам в умовах дикого ринку. В першому намовляті, що народилися в Харкові, у новорічну ніч міська влада подарувала 5 тисяч гривень на виріст. Дітям, потерпілим від Чорнобиля, видали вітаміни. А найкращий подарунок отримали ветерани та інваліди війни. Віднині їх ховатимуть безплатно. В Тулі на честь року змії прийшов міжнародний конкурс краси серед гадюк. 34 гадючі красуні претендували на звання Міс. Перемогла королівська змія «Альбінос» із Каліфорнії. Друге місце посіла гадюка «Російська Чорна». У Детройті відкрили капсулу часу – послання нащадкам ще з початку минулого століття. Тепер обдумують свої послання в майбутнє. У Казан-Сіті теж відкрили, теж обдумують. «Може б і нам звернутися наступне століття?»